Розділ 37. Тетрамет – один з моїх улюблених наркотиків. Він вставляє не так, як деякі армійські стимулятори, а тому під ним неможливо забути певні корисні факти. Як-от, ні, літати без гравітремачів неможливо. Або вдариш по тій штуці, зламаєш усі кістки в кисті руки. Водночас він дозволяє користуватися клітинними резервами, про існування яких ні за що не здогадається жодна людина, що не пройшла обробки. Кайф виходить чистим і тривалим, а найстрашніші його побічні ефекти – це легкий полиск на поверхнях, які не мають аж так добре відбивати світло, та слабке тремтіння контурів предметів, яким людина надає певного особистого значення. Якщо дуже захотіти, можна отримати легкі галюцинації, але для цього потрібно сконцентруватися, чи, звісно, перестаратися з дозою. Відхід від нього не страшніший, ніж від більшості отрут, коли інші вже прокинулися, а мій кайф завершувався яскравими нагадуваннями про хімічну небезпеку, я почав впадати в дещо маніакальний стан і, можливо, на то завзято потрусив суджіяді, коли той зреагував не так швидко, як мені хотілося. Дзяне, чуєш, дзяне, розплющуючи засранцю, вгадай, де ми. Він кліпнув на мене. Його обличчя стало напрочуд дитяче. Що? Ми знову на пляжі, чуваче. Прийшов клин і витягнув нас із корабля. Клин карери мій колишній підрозділ. Цей ентузіазм дещо не відповідав моїй славі серед колишніх товаришів за зброю, але це було не так серйозно, щоб його не можна було списати на тетрамет променеву хворобу та знайомство з чужинськими дивовижами. І я все одно не знав, напевне, чи стежать за цим булькобутом. Він нас, блін, урятував, дзяне, клин. Клин це, з погляду його маврійського чохла, я зрозумів, що він відчайдушно намагається зрозуміти ситуацію. Добре. Клин Карере. Не думав, що вони проводять ритуальні операції. Я знову відкинувся назад, сидячи на краю ліжка, і всміхнувся. Вони прийшли шукати мене. Попри всю мою нещирість, це було сказано з непевною теплотою. Принаймні, з точки зору Ломанако та решти 391-го взводу, це, мабуть, було дуже близько до істини. Можеш у це повірити? Ну, якщо ти так кажеш? Суджиєді сперся на руки. Хто ще вибрався? Всі ми, крім сунь. Я змахнув рукою. І її можна видобути. У нього сіпнулось обличчя. В його муску, наче уламок шрапнелі, що потрапив середину, просувався спогад. Ти бачив те, що було там? Так бачив. Це були привиди, здавлено промовив він. Дзянети надто вже полохливий, як на бойового ніндзя. Хто знає, що ми бачили. Судячи з того, що ми знаємо, це було відтворення якогось запису. Як на мене, це непогане робоче визначення слова привид, а малівонк підводилося. «Її ліжко навпроти ліжка Суджияді. Ковачу, ти, здається, сказав, що по нас прийшов клин?» Я кивнув, уп'явшись у неї поглядом. Саме це я тут і розповідав Дзянові. «Здається, я досі маю повний набір привілеїв їхнього бійця». Вона зрозуміла. Майже непомітно вловила натяк і прийняла його до відома. «Молодець!» – Озирнулася на постаті, що ворошилися на інших ліжках. «То кому я можу з задоволенням сказати, що ми не мертві?» Оберей сама Далі все було просто. Вардані засвоїла нову ідентичність Суджияді з набутою в таборі незворушною спритністю, наче тихенько тиснула комусь руку папоровий пакунок із контрабандою. Гент, чия менеджерська обробка, певно, була не така травматична, але дорожча, відреагував із такою ж байдужістю. Навіть оком не змигнув. А Люк Депре? Ну, він був армійським найманим вбивцею і працював під глибоким прикриттям. Колись він буквально дихав цим, «Заробляючи на життя». На все це, як під час інтерференції сигналів, накладався спогад про наші останні секунди при тямі на борту марсіянського військового корабля. Ми мовчки усвідомлювали, що зазнали спільного лиха, над яким поки що не готовий серйозно замислитися ніхто з нас. Натомість ми вирішили скупо й нерішучо обговорити останні спогади, виливши в безодню дискомфорту, нервову, демонстративну, безстрашну балаканину що нагадувала про темряву по інший бік брами. А ще я сподівався, що ми випустимо досить емоційні обманки, щоб приховати перетворення суджия дінадзяна від будь-яких уважних очей і вух. принаймні, якось зауважив я, ми тепер знаємо, чому вони залишили цю хрінь там дрейфувати. Ну тобто, поряд з нею радіація та біологічне забруднення це ніщо, їх бодай можна позбутися. Ви можете уявити собі, як це, керувати дредноутом на бойових постах? коли з кожним невеликим промахом виринає стара команда і починає брещати ланцюгами. Я, з притиском вимовив Депре, не вірю у привідів. і це, здається, не збентежило. Як думаєте, сказала Вонксават, продираючись крізь свою думку, як крізь засохлі коралі під час відпливу. Чи всі марсіяни залишають-залишали щось по собі після смерті, щось таке? Вардані похитала головою. Якщо й так, то ми такого ще не бачили. А ми за останні 500 років відкопали безліч марсіанських руїн. Мені здалося, суджереді проковтнув грудку в горлі, що вони кричали всі до одного. Це була масова травма. Можливо, смерть усієї команди. Можливо, ви просто ще ніколи на таке не натрапляли. На таку кількість смертей. Коли ми були в Ленфолі, ви казали, що цивілізація марсіан була значно просунутіша за нашу. Можливо, вони вже просто не помирали насильницькою смертю у великих кількостях. Можливо, вони розвинулися, так що здолали це. Я гмикнув. Класно, якщо хтось може таке уникнути. А ми, вочевидь, не можемо, сказала Вардані. Може, ми й могли б, якби після кожного нашого масового вбивства лишалося літати ось така штука. Ковачу, це абсурд. генд раптом, набравши дивних сердитих сил, почав вибиратися з ліжка. Ви всі. Ви надто багато прислухалися до нікчемних антилюдських розумових вивертів цієї жінки. Марсіяни були розвинуті не краще за нас. «Знаєте, що побачив там я? Я побачив два військових кораблі, на побудову яких, певно, пішли мільярди, які застрягли в циклі повторень бою, який нічого не дав сто тисяч років тому. І так само нічого не дає сьогодні. Чим це краще за те, що відбувається з нами тут, на Санкції 4. Вони вбивали одне одного так само майстерно, як і ми». «Браво, Генде!» – Вунксават повільно саркастично зааплодувала. «Вам треба було стати політичним офіцером». «У вашому жорстокому гуманізмі є всього одна проблема. Другий корабель не був марсіянським. Так, пані Вардані? Конфігурація зовсім інакша». Всі поглянули на археологістку, яка сиділа, схиливши голову. Нарешті вона підвела погляд, зазирнула мені в очі та з нехотя кивнула. Він не був схожий на жоден зразок марсіанської техніки, який я бачила чи про який я чула. Вона глибоко вдихнула. Судячи з того, що я бачила, виглядає на те, що марсіяни воювали з кимось іншим. Знову з'явився дискомфорт, який обвився довкола нас холодним димом і зупинив розмову. Крихітне попередження про сигнал тривоги, який невдовзі почує людство. Нам тут не місце. Ми кілька століть гралися на цих трьох дюжинах планет, які лишили на марсіани, але весь цей час на майданчику не було дорослих. А хто його знає, хто за відсутності нагляду техцем перебереться через паркан, і що цей хтось із нами зробить? На надвечірньому небі гасне світло, відступаючи далекими дахами. Вулиці внизу порожніють, і район несподівано стає холодним і сумнівним. Це маячня, промовив Генд. Марсіанське царство загинуло під час колоніального бунту. З цим погоджуються всі. Пані Вардані, гільдія цього навчає. Так, Генде. озвалася Вардані з нещивною насмішкою в голосі. А чому вона, по-твоєму, цього навчає? Хто надає гільдії фінансування? Довбограю ти зашурений? Хто вирішує, з якими переконаннями виростуть наші діти? Я докази. «Блін, не говори мені про докази!» Виснажене лице археологістки спалахнуло люттю. Я на мить вирішив, що вона накинеться на менеджера. «Ївнюк, ти дурнуватий!» «Що ти знаєш про гільдію? Генде, я ж цим на життя заробляю. Хочеш, розповім, скільки доказів було приховано, бо вони не вписувалися у світогляд протекторату? Скільки дослідників було затавровано противниками людства і знищено? Скільки проєктів було зарізано лише через те, що вони не підтримували офіційну версію, скільки хріні. Верзуть призначені канцлери гільдії, коли протекторату хочеться подручити їм грошиками. Генда, здавалося, шокував раптовий вибух гніву цієї засмученої напівмертвої жінки. Він знітився. З погляду статистики, шанси на те, що дві цивілізації, здатні на міжзорені подорожі, еволюціонують так близько? Та це було все одно, що лізти у шторм. Тепер Вардань отримала свою дозу емоційного мету. Її голос був хльосткий, як батіг. «Ти що, розумово відсталий? Чи неуважно дивився, коли ми відчинили браму? Це ж миттєва передача матерії на міжпланетних вістанях. Вони ж цю техніку покинули просто так. Думаєш, така цивілізація обмежиться кількома стами кубічними світловими роками космосу? Зброя, яку ми там бачили в дії, була надсвітловою. Обидва ті кораблі могли прибути з іншого бляха боку галактики. Звідки нам знати?» Освітлення змінилося. Хтось підняв запону булькобуту. Відвівши на мить погляд від обличчя Вардані, я побачив, що на вході до Булькобуду стоїть тоні Ломанако в хамелеохромі з нашивками унтерофіцера і намагається не сміхнутися на весь рот. Я підняв руку. Привіт, тоні. Вітаю священих чертогах наукової дискусії. Якщо не зрозумієш якого спеціального терміну, питай на здоров'я. Ломанако покинув намагання приховати усмішку. У мене на латімері малий, який хоче бути археологістом. Каже, що не хоче мати жорстоку професію, як його батя. Це просто етап такий, Тоні. Він це переросте. Сподіваюся, що так. Ломанако ніяково врухнувся, і я побачив під його хамело комбінезоном мобільний костюм. Тебе зараз же хоче бачити командир. Тільки мене? Ні, він сказав, приведіть будь-кого, хто не спить. Думаю, це важливо. З настанням вечора за стінами Булькобуду небо на заході посіріло, тим часом як на сході в ньому густішала темрява. Внизу Керерентабор, освітлений лампами анж'є на штативах, кипів бездоганно впорядкованою діяльністю. Я, за характерною для посланця звичкою, уявив собі її план на місцевості. На лоскотливе вогнища та товаришів перед настанням ночі наклалися сухі подробиці. Біля брами сиділи верхи на своїх жучках-вартові, відкинувшись назад, хилячись уперед і розмахуючи руками. Вітром приносило уривки сміху, в якому я впізнав голос Кхоук, але цього іншого... Нечуть було через відстань. Лицьові щітки в них були підняті, але поза тим вони були й досі озброєні до зубів. Інші вояки, яких відрядив підтримати їх ломанако, стояли з аналогічною невимушеною настороженістю довкола мобільної ультравібраційної гармати. Далі вздовж пляжу ще одна група людей в одностроях клину, поралася коло чогось схожого на деталі генератора вибухового щита, інші ходили туди-сюди, міждоблестю Engine Чандри полі з плавною хатинкою та іншими булькобудами, несучи ящики, яких могло лежати що завгодно. За цією сценою вгорі виблискували вогні з містка Чандри, та з рівня завантаження, де бортові крани виймали ще револінкура, ще якесь обладнання, та ставили його на освітлений лампами пісок. «То чого ти в мобі-костюмі?» – запитав я в Ломонако, коли він повів мене до зони розвантаження. Він зназав плечима. «Кабельні батареї під районгом». Наші обмані системи раптово вийшли з ладу. У мене постраждала ліва нога, тазова кістка, ребра, трохи ліва рука. Гріново, ти везунчик Тоні. А це не так і страшно. Просто з біса довго чекати, коли воно загоїться як слід. Док каже, що кабелі були вкриті якимось канцерогеном, і він зводить на пси стрімке відростання. Він скривився. Я вже три тижні так ходжу. Справжня мука. Ну, дякую, що прийшов до нас. Тим паче в такому стані. Не турбуйся, у все одно пересуватися легше, ніж тут. З мабі-костюмом полісплав стає просто ще одним шаром захисту. Мабуть, що так. Карера чекав під вантажним люком Чандри, вдягнений у той самий польовий комбінезон, у якому був раніше, і розмовляв з невеличкою групою старших офіцерів у схожому вбранні. На краю люка возилася зі змонтованим обладнанням парочка унтерофіцерів. Десь посередині між Чандрою та тими, кому доручили вибуховий щит, Сиділа на вимкненому вантажопідйомнику обшарпана людина в заплямуваній формі, що пильно дивилася на нас осоловілими очима. Коли я подивився у відповідь, він усміхнувся і рвучко захитав головою. Він підняв одну руку, енергійно у карк, і роззявив рота, так ніби на нього щойно вихлепнули відро холодної води. Його обличчя засмикалося ледь помітними спазмами, які я впізнав. Тримтіння дротника. Можливо? Він помітив, як скривилося на мить моє обличчя. «А так, поглянь сюди!» – вишкірився він. «Ти не такий розумний, не такий і розумний, дідька лисого. Я запам'ятав твій антигуманізм. Засік усіх вас. Чи усіх вас і ваші заяви проти картелю? Як вам...» «Столипельку, Ламонте!» Ломонако говорив не надто голосно, але друтник смикнувся так, наче його щойно підключили. Він неприємно повів очима і зіщулився. Біля мене глузливо посміхнувся Ломонако Політичний офіцер, сказав він і підштовхнув ногою трохи піску в бік цієї жалюгідної тремтливої пародії на людину. Геть не змінюється, щоб його. Страх, який пощикуватий, Здається, це у вас на прив'язі. Отак. усміхнувся Ломонако. Тебе б не як здивувало, те, як ці політичні втрачають інтерес до своєї роботи, варто лише встановити їм роз'єм і підключити кілька разів. У нас уже цілий місяць не було лекцій із правильного мислення, а особові справи ну, я їх читав. Краще про нас не могли б написати навіть рідні матусі. Просто неймовірно, як усі ці політичні догми просто кудись зникають. Хіба не так? Ламонте. Політичний офіцер відсахнувся від ломанако, На очі йому навернулися сльози. Це працює краще за побої, зауважив унтер-офіцер, байдуже дивлячись на Ламонта. Ну, знаєш, як було з Фібаном, як там звався той інший чорноротий малий гівнюк? Портіріо. Вісторонено, сказав я. Так, з ним. Розумієш, ніколи не можна було сказати напевне, справді його здолали, чи він прийде мститися, як трохи залежа рани. Цієї проблеми в нас більше немає. Вважаю, що всю роботу робить сором. Треба тільки вирізати роз'єм і сказати, як підключатись, а далі вони робитимуть це самі, а потім, коли це забрати, справжнісінькі чари. Я бачив, як старий ламонт ламав собі нігті, силкуючись видерти інтерфейсні кабелі з замкненої скриньки з інструментами. Чому б вам не залишити його у спокої? Нерівним голосом запитала Таня Вардані. Хіба не видно, що він уже зламаний? Ломанако з цікавістю позирнув на неї. Це вільна, спитав він у мене. Я кивнув. Ну, в принципі, так. Вона хм. у відрядженні. Ну, з цього часу буває користь. Коли ми підійшли ближче, Карера, здавалося, вже завершив свій інструктаж, а офіцери довкола нього почали розсіюватися. Він привітався з Ломонако кивком. Дякую, сержанте. Як я розумію, Ломон трохи зачепив вас отам. Унтерофіцер пововчив сміхнувся. Він пошкодував про все скойне, сер. Втім, я тут думаю, може, його пора зняти знову? Я поміркую над цим, сержанте. Так, сер. А тим часом кареро переключив увагу на мене. Лейтенантикувач, є кілька. Сікундочко, командире. Це був голос Генда, надзвичайно врівноважений і люб'язний, зважаючи на його стан. Карера зупинився. Так, я впевнений, що ви знаєте, хто я командире. Я знаю, які інтриги в Лендфолі привели вас сюди, але ви, можливо, не знаєте, як жорстоко вас обманули ті, хто вас послав. Карера поглянув мені в очі і звів брову. Я знезав плечіма. Ні, ви помиляєтеся. Гречно відповів командир Клину. Я досі добре уявляю собі, як скупилися на правду ваші колеги з Мандрейк. Правду кажуть, це найменше, на що я очікував. Далі я почув тишу, забуксувала Гендова менеджерська підготовка. Це майже заслуговувало на усмішку. Хай там як, повів далі карера. Тут мене не надто бентежить проблема об'єктивної істини. Мені заплатили. Менше, ніж могли б, і згідною захватою швидкістю, зауважив Генд. Моя діяльність тут дозволено на рівні картелю. Жені. Ваші нікчемні дружки продали вас генде. Тоді вони помилилися, командире. Вам явно немає жодної причини брати в цьому участь. Повірте мені, я геть не бажаю, щоб відплата спіткала тих, хто її не заслужив. Карера злегка всміхнувся. «Ви мені погрожуєте?» «Не треба розглядати все в такому...» Я запитав. «Чи погрожуєте ви мені?» М'яко промовив командир Клину. «Був би радий почути, пряме так чи ні?» Ген усміхнувся. «Просто скажімо, що я можу прикликати певні сили, яких мої колеги не взяли до уваги, чи принаймні не оцінили правильно». «Отак, я й забув, що ви вірянин». Кареру, здавалося, заворожувала людина перед ним. Ви в це вірите? Духовні сили? Їх можна наймати приблизно так само, як вояків. Неподалік риготнув Ламонако. Ген знову зітхнув. Командири, я вірю в те, що ми обидва. Люди цивілізовані і... Його прошив постріли з бластера. Карера, певно, перевів його на дифузний промінь. Маленькі моделі зазвичай не завдають такої великої шкоди, а зброя в руці командира Клину була ультракомпактною. Ледь помітний предмет у стиснаному кулаці. Висувний випромінювач з роздвоєним кінцем між кісточками середнього та безіменного пальців. З випускного кінця, видимими хвилями, як помітив посланець у мені, досі розсіюється надлишкове тепло. Жодної віддачі, жодного видимого спалаху та жодного удару там, куди він влучив. У моїх ухах ненадовго зазвучав його тріск, і ген застиг на місці, кліпаючи із курною діркою в Тоді він, певно, вловив сморід власних опалених кишок і, поглянувши вниз, завив високим голосом, якому. Рівною мірою виразилися біль і панічний жах. Ультракомпактні моделі перезаряджаються досить довго, та я навіть без периферійного зору зрозумів, що кидатися на кареру нерозважливо. Унтер-офіцери на вантажній палубі вгорі, Ломанако біля мене та маленька група офіцерів Клину аж ніяк не розсіялися. Вони просто розосередились і дали нам місце для входження в пастку. Спритно, дуже спритно. Гент похитнувся, не припиняючи вити, і гепнувся п'ятою точкою в пісок. Мені, з якої жорстокості, почастя захотілося посміятися з нього. Він хапався руками за повітря біля з'яючої рани. «Я знаю, як це», – згадала якась інша частина мого «я», через що раптові ситуації ненадовго відчула співчуття. Воно болить, але людина не знає, чи наважиться її торкнутися. «Знову помилилися», – сказав Карера розірваному менеджеру біля своїх ніг. Його тон на трохи не змінився з часу пострілу. «Генде, я нацивілізована людина, я вояк». «Професійний дикун. І працюю я на таких людей, як ви. Мені б не хотілося говорити, хто в такому разі ви. Ну, крім того, що ви людина, що втратила популярність у Мандрейк Тауер». Звук, який видав Гент, перейшов у звичайний крик. Керера повернувся до мене. «Ой, ковачо, можете розслабитися? Не кажіть мені, що вам досі не хотілося так зробити». Я демонстративно знизав плечима Раз чи двічі. Імовірно, я б до цього дійшов. «Ну, тепер це вам вже не потрібно». Гент на землі крутнувся і сперся на руки. На мого поля зору до нього вирушили дві постаті. Периферійне сканування, що через приплив адреналіну досі працювало на максимумі, аж до болю показало, що це Суджияді і, оце так, тані вартані. Карера відмахнувся від них. Ні, не треба. Гент заговорив, ручасто зашипів складами, що належали до мови, якої я не знав, а чув лише раз. Лів руку він підняв, потягнувшись до Карери і розшіпірувши пальці. Я сів на впочіпки, щоб побути на одному рівні з ним, дивовижно зворушений з потвореною силою, що відображалася на його обличчі. Що це таке? Командир Клину нахилився ближче. Що він каже? Я сів на п'яти. Здається, вас проклинають. Ого! Ну, гадаються, цілком слушно, зважаючи на обставини. Та все ж таки... Карера, замахнувшись ногою, добряче копнув менеджера в бік. Гендове замовляння розірвалося у крику, і він скрутився калачиком. Втім, у нас немає причини це слухати. Сержанте? Ломанако вийшов вперед. Сер? Ніж, будь ласка. Так, сер. Карері слід віддати належне. Я жодного разу не бачив, щоб він просив когось зі своїх підлеглих виконати роботу, яку він не хотів виконувати сам. Він узяв у Ломонако вібраніж, активував його і ще раз копнув генда. Так що він перекинувся в піску на живіт. Менеджерові крики розпливлися, перейшовши в кашель і судомне шумне дихання. Карера став колінами йому на спину і заходився різати. Коли Ген відчув, як лезо входить у його плоть, його приглушений вереск різко підвищився, а тоді, коли Карера перерізав йому хребет, затих. «Оце вже краще!» – проборчав командир Клину. Другий надріз він зробив біля основи черепа незмірно елегантніше, ніж я в кабінеті Лентвольського промоутера і витягнув відтятий шматок хребта. Тоді він вимкнув ніж, Обережно витер його обгендовий одяг і підвівся. Кивнувши, передав частину хребта ломанако. «Дякую, сержанте, принесіть це Гамадові і попросіть не губити. Ми щойно заробили премію». «Так, сер», – Ломонако обвів поглядом обличчя довкола нас. «А, так». Керрера підняв одну руку. Його обличчя раптом набуло стомленого виразу. «Це». Його рука впала так, наче стала непотрібною. З вантажної палиби вгорі я почув залп приглушених хрускіт. За яким пролунало хітинове шурхотіння. Піднявши очі, я побачив, як у повітрі падає щось схоже на рій пошкоджених нанокоптерів. Я, з дивною стороненістю, відсутністю бойових рефлексів, вочевидь, спричиненою поєднанням променевої хвороби та відходом від тетрамету, інтуїтивно здогадався, що зараз відбудеться, ледве встигнув поглянути на суджияді. Він перехопив мій погляд, і його уста сіпнулися. Він, як і я, знав. У нас перед очима, наче пульсував попереджувальний напис. Шарлатовими літерами. Гру. А тоді пішов дощ із павуків. Насправді ні, але схоже було саме на це. З міномета для стримування натовпу майже вгору вистрілили малопотужним концентрованим зарядом обмеженого розсіювання. Сірі інгібітори завбільшки з кулак попадали колом діаметром трохи більше 20 метрів. Ті, що опинилися біля найближчого краю, відскочили від вигнутого боку лінкора, а вже тоді впали на пісок, ковзаючи намагаючись за щось зачепитися з короткочасним завзяттям – згадка, про яке мене мало не смішила. Інші опустилися просто в купи бірюзового піску та вистрибнули з кригітних кратерів, які лишили по собі, наче малесенькі інкрустовані краби у віртуальному тропічному раю Тані Вардані. Вони падали тисячами. Гру. Вони падали нам на голови та плечі, м'яко як іграшки для малих дітей, і чіплялися за нас. Вони мчали до нас по піску і видиралися по наших ногах. Їх били, струшували, та вони все витримували і спокійно лізли далі. Ті, яких віддерли і позакидали суджияді та інші, приземлялись у вихорі кінцівок і мчали назад неошкоджені. Вони навмисно сідали над нервовими закінченнями та проколювали одяг і шкіру тоненькими, як нитки, іклами-вусиками. Гру вгризалися. Закінчено.